A félelem relativitása. Két légy, normális, közönséges hazai legyek, légytársaiktól alig megkülönböztethetők. Hébe-hóba, ha összeakadnak, egy szoba mennyezetén fejjel aláfelé lógva. Ahogy az már mi nálunk szokás, jól kidiskurálják magukat, apróra elmondván a velük történt kellemes vagy nem kellemes eseményeket. Hogy vagy, légytársam? Kérdé az egyiktől a másik. Rosszabbul már nem is lehetnék. Vigyázat, a legyek közismert lódítók. Állításaikat nem kell szó szerint venni, de elgondolkozni a nagyot mondásokon is érdemes. Ahogy így elnézlek, nem vagy valami viruló színben. Megvan rám minden okom. Akarod hallani? A másik akarta, és az egyik elmondta, hogy tegnap előtt vasárnap, élete legrettenetesebb napján, a finom őszi napsütésben békésen üldögélt egy lócitromon az újjáépített fővárosi nagy előtti úttesten, ahol ünnep révén nem volt zavaró az autóforgalom. – S még panaszkodol? – lepődött meg a másik. – Hét számra nem látok lócitromot. – Várt ki a végét – mondta az egyik. Ültében folytatta, egyszerre iszonyú robajlást hallott. Velőtrázó üvöltést, fülszaggató sikolyokat, menekülő lábak dobogását. És még fel sem ocsúdott, mikor az újjáépített cirkuszból kitört egy szörny alak. Egy rémálom, egy borzalom. És nyíl egyenesen ő felé rohant. Ne húzd, ne húzd, mert beleőrülök, sürgette társát a másik egész testében reszketve. Nem húzom, de azért visszaszámolom. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És Istennek hála, attól a lócitromtól, amin ültem, ha sokat mondok, másfél méternyire elcsörtetett az a szörnyeteg. Egy hajszálon múlt, hogy el nem taposott. És. Mi volt az a szörny? kérdezte a másik. Oroszlán, mondta az egyik. Miért vagy úgy megijedve? Mert azt hittem fecske. Rebegte a megkönnyebbülés sóhajával a másik. Fölnevettek, elköszöntek, szétrepültek. Ajánlás. Irgalmas úr, mondj imát értünk gyáva emberekért, akik minden kitörő, csörtető, bömbölő oroszlántól megfélemledünk, pedig a fecskék, csak a fecskék veszélyesek. Tőlük mentsd meg halandó lelkünket. Ámen.